из миниатюри за пияно на големия български композитор модернист Димитър Ненов в изпълнение на Марио Ангелов. Това беше вратата към следващият ни последен разговор в ефира на Хоризондо обед днес. Представете си, сцената е огряна от прожектори, а в центъра пианист, който се готви да разгърне пред вас пет клавирни свята. Този на Бах този на Бетовен, този на Шопен, този на Равел и да завърши със цветния модернизъм на българския гений Димитър Ненов, който чухме преди секунди. Днес на сцената на Националната музикална академия започва 17-тото издание на Международния конкурс «Млади виртуози» с този концерт-празник на музиката, който обещава не просто изпълнение, а истинско духовно пътешествие през сериозни музикални епохи. Казвам добър ден на Марио Ангелов, човекът зад атмосферата, който не просто задава тона на събитието, а ще го направи и не забравим тази вечер. Здравейте! Здравейте, здравейте, много ми е приятно да ви чуя и благодаря за хубавите думи. Конкурсът, всъщност, млади виртуози се провежда от утре, утре и други ден. Нали? Така на 29 ще има и гала концерт с участниците. Но нека да ви попитам, господин Ангело, вие като пианиста, който ще ни отвори ушите към тези музикални епохи, които изброих, един пианист, пет композиторски свята. Защо решихте а, така да структурирате концерта, с който о, откривате конкурса? Аз имах доста размисли и доста идеи, когато обмислях това нещо. А, първо искам да кажа, че конкурсът е стартирал по инициатива на госпожа Милка Митева, тогавашният директор на Националното музикално училище през 2004 година като отбелязване на 100 годишнината от създаването на първото професионално училище за обучение по музика в България. А, просто аз имам честа и удоволствието и много благодаря на основния двигател, който продължава да бъде Милка Митева за, за осъществяването и за провеждането на този конкурс, че тази година съм част от Организационния комитет, също така и благодаря, че се съгласи конкурсът да се открие с един клавирен рецетал. Моята основна идея при подбора на тази програма е, че всъщност много голяма част от тези композиции се цират от млади хора, които още се учат в, така да се каже, средният курс на музикално образование. Но това са едни много-много високи образ на нашата традиция, класическа традиция. И а, просто исках да покажа и да се опитам да покажа, че а, това, което се на хор, човек като нас, тези, които се готвим да бъдем и ставаме музикални изпълнители, това, което сме научили на своите, в своите млади години, може и продължава да бъде актуално. А защо пред композиторски свят, ами съгласете се, че всеки един творец а, неговата основна функция е да създаде своят свят. А основната функция на всеки един музикален изпълнител е да бъде медиатор и да, да се опита да пречупи пред себе си, през своите умения, но най-вече през своята мисъл и своите емоционални преживявания тези светове и да ги предаде на хората, на които от сега им благодаря най-сърдечно, че отделят времето си и ще отделят времето си за този а, концерт, който няма да бъде дълъг. И всички, всеки един от тях, основната ми надежда винаги пред години, когато съм свирал на сцена е, че всеки един от слушателите може да намери нещо от своя свят, в тези цветове на композиторите. Или обратната връзка също е много красива и е много хубава. Нещо, което ги е трогнало, нещо, което ги е докоснало от а, а, този композиторски свят, независимо, кой ще харесват най-много, да влезе за малко или за винаги в техния свят. Сега една минута имаме. Бах е ясен. Шопен Равел също. Фарове в света на класиката. Но да стигнем до Димитър Ненов, който освен композитор-модернист е бил и архитект по образование, и пианист, дълбоко модерен. Защо Ненов? А, първо, Ненов не е много известен а, и второ ще ви призная, че аз с а, дълбоко уважение и леко треперене в душата а, а, съм в момента на, на позицията, на която е бил Димитър Ненов през 1000, между 1935-1937 и година. Може би знаете, че той е първият музикален уредник на Радио София, поканен лично от иракски книг, за да изгражда музикалният образ а, на нашето радио. Другото, което е, че тези миниатюри много, много често се спират от учениците в музикалното училище, а за мен е предизвикателство, и аз ще го кажа до вечера на, на хората, че всъщност аз на много късни години посегнах към тези миниатюри, когато правих записи на всички клавирни произведения на Димитър Транов преди много години. И третото е, че това са едни кратки. И резки по стъклото на българската душа. Ясно. А, много ви благодаря пианистът Марио Ангелов с а, а, концерт днес вечерта. Когато се открива 17 я международен конкурс Млади виртуози в Националната музикална академия Пет композиторски свята и акцент върху Димитър Ненов Модернистът композитор, който е и първия музикален уредник на Радио София и създател, впрочем, на фонотеката на Радио.